Run run to the parties. force be you. talking to me. Det här var Johnny. Hasta la vista, baby. I'm king of the world. It's Det länge sen. Det här var länge sen. <laughs> <laughs> Välkommen tillbaka till uh, filmformat. Eller hur? Ja. Yeah. Senast gången var när vi skulle presentera 2012 års Nej, bästa... det var inte senaste, gång. var det senaste gången. <laughs> Nej, vi spelade faktiskt in en en, en gång i match också eller David och Anna spelade in om en, en film. Just det, gjorde just det. de. Och sen så spelade vi in två omgångar i, i december förra året När vi spelade in eh, Motu 2012 och eh, Claude Atlas Som vi inte fick prata om på två månader <laughs> Så det var lite så här. Ja, vi satt och bara Åh, vi ska prata om Claude Atlas, men vi får inte göra det eh, Ja, känslan Men nu är vi här i 2013, motor, yes. Och vi har med oss mig, Niklas eh, Vi har med oss Erik Yes, hallå Och okay. eh, Robert Ja Och jag, eh, Erik från Själkast som, ja. som ni också hörde i vår Megapod-special Yes, från, precis Okay, jag tänkte börja med att det tog mig pinsamt många minuter innan jag lyssnade ut vad äh, moti stod för tänkte, ja. vad jag. vad ska jag göra? Jag säger, ja, vi tänkte fot eller moti. Ja, men fot motar inte bra. <laughs> Nej, det låter illa. Och sen då satt och så funderade på liksom, så här, jag säker det här i alla fall fem minuter säkert mer egentligen. Men, men så nere ut. Moti, moti, moti måste ja, precis ja. så det, uh, move off the Exakt. Ja, precis. Och, äh, ska vi börja med vi har slagit ihop lister, eller de som har tittat på filmen det här året från Megasign och har slagit ihop eh, lite lister. Ja, individuella har tagit fem listor. då man har gett dem poäng. Första, bästa filmen fick fem poäng och sämsta fick en poäng. Yes. Och så har slagit ihop det där, så har vi en eh, Megasign-topplista och sen har vi lite privata listor. Men vi börjar med den gemensamma. Och på femte plats kom... Eh, Promised Land. Promised Land. Och är det någon som har sett den? Faktiskt inte, det är roligt, jag funderar på scenen här någon, Men jag gjorde inte det sedan mm. Ja, det är väl Någon som kan platsa I min kategori Som är filmer jag hade velat se i år Men inte såg Okej, jag har sett den den du där. Jag har en framme här. Jag försöker lite bara. Uh, yes, um, nu försvann min lista här med skådespelare och sånt här mm. men det kanske Erik kan berätta vilket. Matt Damon, Matt Damon. Matt Damon. Eh, uh, <skratt> uh, sen eh uh, Hal, ha, oj, Halle Holbrook det är så alltså killen som är om man har sett Fletcher 2. Mm. Så han är skurken väl. Eh, uh, John eh uh, Christopher Walken, eh uh, böhmisk. Ja, han som är officer Office Ja. Uh. Och sen Francis vad var det? Francis Mac Dol... Francis Mc uh, McDormand McDormand, hon är ju känd Okej okay, ja. uh, okay, här sen, ja... Det här har jag hört talas om Gansk ja. yes. ja, det, det är faktiskt en det, det är en dramafilm, en ganska klassisk Guds vans sand Yes uh, ganska klassisk drama-grej oh. men jag, blev, jag tyckte väldigt mycket om den den var, hade sina poänger Det är lite Good Will hunting vi börjar få på en gång för det är John uh, Kranzicki som har skrivit manuset med Mad Damon, ja. som borde få är med filmen Precis, eh, och det är lite den känslan man kan få av filmer också, mm. vilket jag får av typ alla filmer men <laughs> det, är, det är en annan poäng, jag tycker att han ser ut lika grann alltid flex sitter hemma och är jätteledsen för att han inte blir tillfrågad <laughs> <laughs> jag blev det mycket like. så <laughs> Han är, han är Batman har jag men jag klarar det. <laughs> ja, precis. <laughs> ja, just det. filmen vi ser från de måste stå kanske. Oh, det, ja, Nej <laughs> ja. ja. ja. ja. ja, men den var bra och men inte så mycket mer att säga om så så jag tycker vi hoppar över till eh, kass nummer fyra Eh äh, 42 the dark world. Fast den heter inte Nej, den, den, bara... den heter bara. Toa ja, det the dark world. Ja. Ja. ja. Yes. Jag gillar den. Du har sett den jag har sett den. Jag har sett den. Jag två gånger, dessutom. Ja. Jag tycker den kändes inte riktigt... Och uh... well, det tror jag med alla Marvel-filmer nu Förutom en som jag hade på min lista Som, alltså, som jag kommer att nämna lite senare Är ju att alla känns som mellanfilmer de bara så här, Att det känns som filmer överlag nu för tiden alltså, i, den, I den genren är bara till för Det är som tv-serier Att de gör så, så, så istället typ, Så det är ett avsnitt bara För du måste ha den innan den därefter Och kunna hänga med mm, mm, um, Men den här kändes ganska... F... Den kändes inte riktigt lika illa som de visar de här För det känns som att första år filmen Verkligen är bara en, mel en länk mellan uh, Iron Man och Avengers Och... Det är tråkigt tycker jag, de måste ha sett Typ så här. Fem andra filmer för jag liksom Ja, det vet ni, det känns som att det blir väldigt mycket så, mycket tiden. Eh, så det... Jag har inte sett The Dark World Men eh, första Thor-filmen var ju rätt så lättsam Bitvis, ja. hur var Dark World? Det, det, det är väldigt mycket där Bitvis där fish out of water-grejen Som de är i, i uh, första Thor um, Och ja, det, de har hållit fast för det lite Det är fortfarande ganska lättsamt Uh, Chris Whittleston är ju med som spelar badguyer. Jag och Niklas är väldigt fan av den killen. Mm, absolut. Han är den nionde doktorn doktor. Yes. I, ja, i doktor Who. Mm, ja, det fitt till och med. Det är. <laughs> kolla, kolla här. Jag håller ja, <laughs> ja. Jag håller på att med en första säsongen med honom. Hur känns ja, det? det? Ja. Tråkigt nog i den här filmen så är inte så mycket känsla. Den, den den karaktären är gjettor okay. Ja, Annars så ja, jag gillar den Det var ju som sagt det var ju betydligt bättre än första Okej, okay. ja, Så det är värt ja. att kolla upp. Absolut. Ja. Ja, bra, ja, jag har inte sett den Det är en av där som jag väntar på att se Tills den kommer ut på, på Blu-ray yes. uh, ja Eller kommer den heta Disney DVD när den kommer ut <laughs> Disney 3D Blu-ray <laughs> Extra <laughs> Ja, beror på det mm. idag, idag, i morse mm. Så fick jag reda klart att Nu har ju Paramount sålt rättigheterna till Indiana jones filmer till Disney Jaha ah, om... De är de ägande Lucasfilm Jag tänker kanske lika få det också <laughs> Ja, ja typ. ungefär så <laughs> Ja, det Okej, ja. det är det. Ja, vi proppar in det här med fjärde och tredje det kan vi säga att vi spelar in det här vilket datum är det idag? Det är en 9 december september, Så att alla filmer har för inte kommit ut den, den här är det en 9 då? <frican> är det åtta, då? Sjunde till och med <laughs> Jesus Christ <laughs> ja, är, kom, alltså Alla filmer har inte kommit ut ännu så att, men, men vi räknar inte med att Hobbit 2 eller de här ska vara spelt bra så att vi... jag, jag blev utskvälld här en dag Av en kompis när jag nämnde att vi skulle göra det här idag ja. För hon, hon älskar första Hobbit ja. Så hon har kollat den typ en gång i veckan minst Jag förstår inte hur man orkar Anyway, jag blev jättearge att jag skulle spela in där innan den ja. nya kommer ut, för den kommer självklart liksom Ja, för vi såg det ju ganska ordentligt förra filmen Ja, då <laughs> men, men, ja. ja. men, men, men vi räknar inte med den Så därför spelar vi in det här nu <laughs> Klats nummer tre Ja, för att få såga eh, Elysium, eh, den har ju fått väldigt högt betyg av, Utav David, men väldigt lågt Utav Niklas Ja, jag jag, jag, Och, jag vi se, hade det var, inte ens mer på listan Jag skulle kalla det för att en av vår sämsta filmer det är. Nej det kanske inte skulle det Men jag gav en, tror jag en fem eller sexa butik oh, okay. Jag gillar det uh -huh. jag, väldigt, jag, jag tycker alla, alla filmer Som inte är Episod ett eller, ett, eller en två Eller en prequel eller en sequel eller en, prequel, eller en reboot är jättebra. Mm. tycker jag För det kommer så lite sånt Allting är ju en jävla uppföljare de, ja, ja, eh, Vad ska man säga Det är väl eh, Matt Amon som Goodwill hunting. Alternativ men Goodwill hunting i framtiden. Liksom. Ja. Nej, men, eh, hela samhället är väl uppdelat i två delar. Det är väl de fattiga som bor på jorden och de rika som bor på Elysium som är någon människoskapad alltså, mån. någonting. Ja, precis. Ja, det är ju ja. Neil Blomkamp som har gjort det här. Han gjorde District 9 alltså Det är en ganska politisk film här. Precis som det District är yeah. uh, ju. Jag, jag tyckte om förutsättningarna. Jag tyckte verkligen om förutsättningarna. Jag tyckte inte om... Alltså, jag, jag, jag kunde jämföra det här med ett spel Och hade det varit spel så hade det blivit jätteförbannad på kameravintrar Som aldrig ställde sig som jag ville ha dem Till exempel att jag, jag missade hela tiden saker som jag ville se För att kameran skulle hålla på och bråka och försöka vara lite Åh oh, kolla vad speciella vi kan vara vi, vi försöker vara lite dogma uh, Och där, nej tack inte i så här film Och det tog ner så mycket av stämningen för mig ja. Nu, nu tänker jag på den som Google Hunting-bass i framtiden. Jag hittar, jag hittar likheter där. Det är bara, det är bara Mad, äh, vänta, Ben Affleck som, som behövs. Ja, äh, fan. Men det kommer... Okej. Metaim spelar alltså, tycker man alltid gör. Sen har vi Judy Foster som underpresterar. För hon spelar bara iskall. Han försöker vara väldigt kylig. Och, ja. William Fincher nu? Ja, men eh, jag, jag tycker att hela filmen är fantastiskt producerad, alltså den är så otroligt snygg, det är ju nästan jag tänkte aldrig när jag såg filmen att ja men allt det här är CG-animerat utan allting såg realistiskt trovärdigt och snyggt gjort ut alltså, det som jag tyckte var fel med filmen var att eh, Själva storyn var så att När Matt Damon kommer in på det spåret Som är egentligen huvudröda linjen För filmen så kör han bara på det Och det händer inte så mycket mer Med hans karaktär utan eh, Själva dramaturgin är mer som en Gammal 60-tal samurai -film. Det är liksom så, man får känna Huvudpersonen, man får veta varför Han blir arg <laughs> Sen så får man se när han eh, utför Sin hämnd och Sen händer det inte så mycket, alltså jag gillade filmen Jag gav den ju en men för mig är den inte en av årets fem bästa Nej, absolut inte uh... det du det? <laughs> Ja, det är det gör det Ja, det tror jag att man inte tycker likadant alltså. <laughs> Så... Nej, det är kul. Nej, men som jag sa Jag, jag gillar verkligen förutsättningarna för Men jag tycker inte de lyckades Men det, det, det, jag tyckte District 9 hade s, eh, samma problem Jag gillade förutsättningarna för Men ja uh... Det kanske är någonting med syda afrikanska afrikansk film. Nej, ja, jag tror att det är att Blomkamp är fantastisk på att göra filmer, men han kanske inte är rättkast på att göra manus ännu. Nej, äh, kanske aldrig blivit heller, men, <laughs> vi får se. Han, han har alla förutsättningar att skapa alltså, att ifrågasätta vår, vår framtid och sam samtida på väg. av så det tycker jag är ja. viktigt. så den är viktigt. Vad, vad, där, vad har han gjort mer? Alltså han som har gjort filmen. Ja, vi kollar upp det lite sport här och, och, och vi äh, måste ju nämna att det vi kanske låter lite väl kritiska till Ulysium nu Men ja. vi alla gillar ju den fast eh, Vissa av oss är väl mer eller mindre Besvikna på vad den hade kunnat blivit Emot var den var Alltså han har Han har varit med och gjort eh, District 9 som, sagt, som jag har sagt Och sen har han egentligen bara Inte gjort så mycket mer. Han hade recenserat några avsnitt i Smallville och och Stargate oh, Och så har han var... väl gjort en massa specialeffekter I vissa filmer vill jag minnas Ja han har jobbat med sånt Men ja. det, är inte, det är inte hans påverkan men Han är inte jättegammal, han är 34 år Så han har ju liksom men det är framtiden för sig. Absolut. Så, ja. men, och det, om han börjar med District 9 och Elysium så kan det ju bara bli ja, vi, härifram, här så härifrån. Det får vi se, men vi hoppas det, det i alla fall. Ja, ja. precis. Han har Visst, förutsättningar. Jag får panika lite grann. Om han är 34 jag har gjort, gjort starkt i hela SMO avsnitt. Jag är 30, jag, menar, jag har tittat på de avsnitten. Bara. <laughs> <laughs> ja, men, men det är inte illa det heller. Ibland så krävs det ganska mycket att alltså, se genom vissa avsnitt av dem. Alltså man har avsnitt. absolut. Ja. -avsnitt har jag inte... Det är säkert jobbigare för Nej, ja, jag, jag har inte kollat genom smått faktiskt. Ehm dag är det Och det är lite återkommande på den här listan uttaget. Eh äh, märks att vi gillar science fiction och fantasy. Okay. <laughs> <man> <laughs> mm. nästa film till här uh, Oblivion. På, på plats nummer två jag har inte sett den bara för jag klarar av Tom Cruise längre <laughs> Nej, och det är väl lite den, det, det som skulle kunna dra ner betyget på, på filmen tror jag. <laughs> jag tycker tvärtom att filmen, alltså det är den enda filmen med Tom Cruise där jag inte tänker att det är Tom Cruise. <laughs> utan han lyckas på något sätt förmedla karaktären han försöker spela. Mm. Och för en gång skulle visa att han någonstans var en rättig skådis också. Morgan Freeman är med? Ja, ja. ja precis. Det gör säkert, det hjälper säkert en han är, han är inte spelat stor roll faktiskt. Han märks inte jätte mycket. Det, det är ju inte speciellt stora roller som de flesta spelar, utan det är ju egentligen Tom Cruise som eh, håller i hela filmen. Fast Det låter för ganska vi... likt hans andra. Ja, för, eh, g -g grejen är att hela Universumet ska ju vara ganska delagt. Det, det ska inte vara mycket karaktärer, utan det ska vara. Stort sett Tom Cruise. Ja, det... S -s -s -som det är så du... han vill ha det, tror jag. Han vill döda. För någon. Ja, det finns ju fler, flera stycken av honom till och med. Ja, det är en spoiler. <laughs> men klart det gör jag. Alltså, <laughs> ja, men alltså Tom Cruise, och han, alltså hans roll är ju likadan i alla filmar han spelar. Ja. Och det är grejen att den passar in i den här filmen. Alltså, menar... alltså jag, jag, jag, men... Jag gillar att den passar filmer. De tycker jag är helt okej. Okay, ja, ja, och, och det är... Um... Vad var jag tänkte säga? Med Oblivion så ju så att det bygger mycket på att världen ska vara bra gjord och att uh, allting ska kännas trovärdigt. Och jag tycker ändå att... Vad heter han, här regissören nu? Josef Kosunikski Kosinski, Kosinski. Han som tidigare gjorde <laughs> judit... ja. From Legacy alltså, yes. vill jag ja. Ja. Men han, han lyckas ju ändå skapa En intressant värld Och det är intressant att se En postapokalyptisk värld Som inte är bebodd av zombies eller monster Eller bara död Utan här är det bara ödelagt Och jag älskade det på... Men jag, jag gillar twisten, och jag tycker verkligen att det är en jämfört med mycket annat science fiction man får proppat tills idag så här ja. är det en smart twist det. ja då var en nej, det en så nej det var faktiskt inte nej det, det är en liten del av det men nej. inte hela för att det är en ganska ordentlig twist i den här filmen som jag tycker var oväntat ja, ja, jag vet precis vad du menar det, det är ju, grejen med den här filmen är att den verkligen vara minimalistisk till en början men sen bygger den ju på med nyare och nyare händelser ja. vilket alltid ändrar omsättningarna ja, vilket jag tycker jätte smart uttänkt och sen ja Tom Cruise han är ju Tom Cruise mm. som tur är så säger han inte jättemycket i den här filmen och det är helt kanske helt då, han är såna, det är då han är som bäst känns. Jag tror jag skulle önska att filmerna får kunna se en dubbad bara kanske. <laughs> ja, men vi, vi kan du kanske kan leta fram det på, på något sätt så att liksom säger påskdubbad. Vill säga jentorna man bubba prata påsk. spanska från Cruise det är han <laughs> då. Ja. Ja. Men jag, jag tycker ändå att Fast det är han som är huvudrollen Och tar största platsen mm. eh, Tidsmässigt så är det inte han som Är den mest betydande I filmen kan man säga Det är ju universumet och världen Och allting runt omkring honom För han är egentligen bara ett ständebud för vad som ska komma skall Alltså eh, hans karaktär Gör inte vettiga saker Och den, han ska inte göra vettiga saker Utan det är allting runt om som händer som är det viktiga Precis så Och på tal om lovande det så har vi Josef här Kosinski ja, Kosinski han alltså har ju egentligen bara gjort uh, från tidigare uh, legacy. Och den tyckte jag ja ah, det bästa med den var ju Jeffe ingen som sa vad ah, vad sa du från legacy? det bästa med den var ju Jeffe det heter han inte Jeff Jeff Jeff eh, Alltså, eh, jag inte Jeff det är inte Jeff Bridges Jeff Bridges Jeff <laughs> det är helt olika människor de är väldigt olika absolut alltså... men han kunde han fick han fick vara lite Bigleborskian ja. Jag ja, det, det var en av de som jag tyckte var bra med den filmen jag, jag tyckte att ja, jag lägger Legacy men jag tog det lite mer Som en gammal matinee-film Alltså, ja, alltså det, det skulle inte vara stort och bombastiskt Och Sagan Hamringar-aktigt Utan det skulle vara lite som de gamla Indiana Jones-filmerna Och det tyckte jag ändå att jag lyckades bra med mm. Och sen att eh, hela världen såg Helt underbar ut Och Soundtracken och Dustpunk Hur alldeles. som helst ja, ja, visst, visst. Mycket saker som du tyckte om Det var bra mm. <laughs> <laughs> är vi klara med, med, med um... Vi kan inte testa se ens namn en gång till det Nej, nej, jag tror <laughs> jag, jag, tror jag, jag, tror jag på <laughs> <laughs> Hur som helst Den filmen som Flest stycken har tyckt bäst om Den kollektiva Megasign-massan <laughs> ja. Tyckte bäst om Var Star Trek Into Darkness oh, yeah. Ja, och det är, det är Förvånande <laughs> måste, ja. Det är det ja. Den kom på min topplista Den fick en poäng av mig så det kom långt med ner. Men det är mest för att utslutningen av 2013 av filmåret inte har varit så roligt. Och den här filmen var ändå tillräckligt bra. Kan vi utgå från att folk som lyssnar på det här sättet de här filmerna. Kan vi spoila saker? Det är en stor spoiler alltid när vi tar skickfilmformat. Så jag hoppas att det är. Det finns en grej som jag såg som är... Har nog alla sett The Wrath of Khan, alltså Ja, Absolut. Ah, okay. Den här känns, jag tycker inte att den känns som en ganska så här. En remake är fel ord, men typ ungefär när en band gör lök, någon lök cover på någon gammal låt som alla tycker om. fast gör om det byter lite bara. För de bytte, i mean, hela slutet, de bytte plats på kör för spott Och De behövde visa det flickor när de var Khan och i det här nya känns det så jävla hela tiden det. känns inte alls så naturligt. <laughs> och jag förstod bara varför du försökte dölja det var Khan och röra sig om för alla visste det. Alltså jag säger ja. ja Jo men det, det var ju Bara för de som inte kan Star trek yes. De som ja, har de sett blir... de gamla filmerna well, Vet ju Exakt för det är det så För de som, som kan Alltså Lauren ja. de, de vet Förmodligen Ja. De som inte kan, det spelar ingen roll De kan kunna dra till vilken annan som helst För de är ändå en och och vad de pratar om ja. Så vad spelar det för roll då? Ja, förvisso Det ja. Ja, det, det fanns många saker som störde mig Och speciellt Som StarTech-film jag, jag, jag har ju tänkt på den här filmen Som att, åh det är egentligen inte en StarTech-film Och då tycker jag mycket bättre om den <laughs> Än om det har varit en StarTech-film För att jag tycker StarTech har mycket mer våld Och yes. mycket mer filosofi och att leva upp till den här filmen kom i närheten av. Den var ganska fördomsfull ganska idiotiska kvinnoroller inte alls så här liksom Star Trek har ju ändå varit, som mycket Science fiction har ju varit radikalt med, med roll och människor och sexuella läggningar, och svarta personer och, och nu, kommer, nu backar man, tycker jag. det finns en grej som var så här, what the fuck alltså jag jag inte den hon var nog heter Eva. Nej, nah, jag tänker hon som spelar Carol Marcus. Och det ska vi gärna röst, uh, inte kolla upp och uh, märka, men uh, alldeles... Stöd. Det är inte kul vi kan ha. Vem sa du? Carol Marcus mm. är en dam. Uh, om jag säger uh, vittiska damen i filmen. Yes, vi ska bara hitta en dam i, i den här listan för att det var inte så många. <laughs> <laughs> Carol hade vi en. Yes. Alice, yes. Eve. There we go. Yes. Uh, det finns någon scen, så jag förstår inte varför det är med Eller jo, jag förstår varför det är med. Hon ser ju bra ut. Det är lite bara, det var där. Det är, så det är, men, men det är och, en prisam scen. Ja. ja, men de byter om bara. helt. Varför är det här en grej i filmen? Tvås. Det Precis. Ja, det, det, det, den hade ingen plats där ja, men det, det var ingen poäng Nej, det hade ingen poäng nej. Det var lite samma med Kirk Att han ska vara så Åh, grej och ha varit upp med två tjejer i samma säng Det är också sån här. Hey, ja, men, nej, så, det är han... inte den kapten Kirk jag känner han för allt alltså, William, <laughs> William Chatton inte gjort sådär Han har aldrig gjort sådär oh <laughs> Och nu är det lite lustigt Att vi pratar om årets bästa film Enligt <laughs> Megasign <laughs> Och vi bara sågar <laughs> <laughs> Ja, ja så alltså, det, det stod jag, det, det är som att alla var så så jävla glada. Jag tyckte det är så jävla coolt vad ju Benedict ja. kommer vart tror bra han var. Jag kallar alltså, jag jag tyckte de var helt kär i serien så såg jag om den och bara men den där han pratade väldigt dramatiskt och typ så med väldigt långa pauser mellan alla ord bara, mm. och så typ en halvtimme senare kan och liksom så ja, vad händer? Nej, Sagt, ja, det, jag, jag gav den en går redan äh, jag tyckte att det var jag tyckte var väldigt gammal dålig film som jag har sett i år. Right. Uh, jag blev mest glad av, av den här filmen då att Noel klar var med. Mike från The Ja, ah, okej. Okay, okay. uh, just, just, just det. Jättebra. Mike det. Mickey Mike Mike Boy. Ah, ja, Boy. Jag skulle, uh, jag Mike Mike Mike Mike Mike Mike Mike vilken Mike Mike du Mickey. Uh, <laughs> Mike Uh, var med yep. uh, Och jag blev jätteglad att se honom ja. Så, ja. <laughs> Det var kul. Cool. det gillar du också Men jag hoppas hoppats på, att yeah, kom, nu kommer han vara med ett tag Ja precis, och så, mm. så kommer den Tar i sin flik, alltså, ja. Nej, men uh, Alltså ja. den, den, är, den är ju Den är, den är ju ändå lite med, okay, tycker jag lite så Det är inte så, det är bara det att jag hade hoppats på lite mer mm. Och um, nej. Det var väl lite för mycket av en actionfilm bara Det är inte det Star Trek är alltså, jag, jag skulle säga såhär, jag tyckte att det var en schysstrull Jag hade inte mer än på min topplista överhuvudtaget Men uh, Eh, alltså, det är en okej okay reboot. Men eh, eh, de har bara tagit med det som var ytligt bra med det gamla Star Trek. Det, det som var på djupet är det där med könsroller och politik och allt det där. Det är ju inte med i huvud utan det är ju mest att det är de här karaktärerna, de är på det här sättet och de gör de här grejerna, för jag tycker att skådespelarna gör ju schyssta jobb. Sure, tycker jag. Så det gör är... de. Men de känns fortfarande som kopior. Ja, jag de försöker hitta någon som du är typ som han. Och... Jo, jo, men, men du är ju svart. Kan du... men typ, alltså, I stort sett, de tog den sändaste jag förstår inte hur de tänkte där, för hon fick också någon, och hur karaktären tycker de, de, alltså hon Hon hade kunnat fått mer plats. Yes. Ja. Hon, hon kan ju, alltså den, den skådespelaren är fantastisk för det första. Ja. Och sen uh... att den kan så Saladana Inte Kursniski så lik exakt. Men jag har Cecilia på lite mer av henne för hon hon gör, i början är hon är mycket känns som. Ja. Som eh, Alltså vi får ju säga så här att anledningen för den här kom så högt upp eh, det är för att eh, är våra två annor ja. eh, har lagt den på första och respektive andra plats och de är tyvärr inte här kan försvara sig. <laughs> men, men de har uppenbarligen inte så bra finis <laughs> <Well. laughs> men, men inte, skrev inte du ut alla Ingen helst så bra finns bak som du <laughs> och Apropå det där med att De nya skålserna är kopior av liksom, Original Generation Det kan man ju ändå rättfärdiga på något sätt <laughs> Ja för om man ser I första filmen och spoilar den Så säger de ju rakt ut att det är ju Ett alternativt universum till Original ori Generation Så det köper jag faktiskt så det, Jag tyckte att det var en schysst film Det låter lite moffat manus till det Ja <laughs> <skratt> ja, men det är en schysst film, men det är absolut <skratt> inte årets bästa. Nej. Um, och då tänkte jag, ska vi prata om våra egna favoriter? Kan vi lika gärna ja. Ska vi börja på 15 då och köra samma mense, tycker Absolut, mm, visst, visst. Uh, vem vill börja? Jag tycker att Erik börjar här. för right. Det var det, det hade uppe på. Ah, uh, okej. Okay. <skratt> right. Ah, Elysium hade jag som... Ja. Mm. Men den har vi ju pratat om, har jag pratat om ja. som jag inte säger så mycket. Och det, det här är lite så här, den är inte liksom det bästa jag har sett i, jag, jag, jag tror inte jag kommer kolla på den 5 miljarder gånger direkt, Men det kändes som att Den stack ut lite Och det, Jag tycker 2013 har varit ganska så här, tråkig film mm. Det finns ingen alltså, Ja, alltså Det är inte jättemycket som 2012 var fantastiskt Jag känner att 2013 är mellan år Det känns som att det kommer hur mycket som nästa år Vi kommer till det snart Ja, tror jag. ja. Vill du köra? Ska vi köra en fem eller ska vi ta nästa på den bara. Nej, kör in en delispassage. Sen hade vi. Nu uh, gjorde nu fel nu nu nu där. nu fel, inte så sådär, men... oh, yes, yes. Um, nu nu nu nu nu nu Det nu nu nu nu nu nu nu så nu Tack så mycket. Det nu nu nu tänkte nu nu nu nu jag nu nu nu nu nu fick panik för <laughs> uh, Iron Man 3. Hade jag som ja, okej. Okay. Mm. Den tycker jag tycker väldigt mycket om. Jag tycker att det är de få Marvel-filmerna som känns noggrunden fristående. För det de är de som är Avengers nämns. Men det är ju liksom... Den, den, den, den, när den har spoilers spoilersvandet, har, har ni sett den på gå? Ja, det absolut. Ja. Jag funderar just på varför inte hade mer på, på, ja. på min toppframlist. <gär> för jag tycker att den, den slutar på ett sätt. Så de behöver inte göra fler Iron man De kommer så att de gör det. Men de behöver inte göra fler med de vill nu. För den står ju den klart. Mm så hela från typ alla andra Marvel-filmer som liksom bara är en här, leder in till nästa och till och med som alla Marvel-filmer nu när de har en post credit scen så alla de måste ha i minst en för det gör de nu. Thor 2 hade två way, så när du ser den där du så här, så, så vägen. Um, den tempot är ju liksom bara en kul grej det har inte alls att göra med liksom, vad som kommer nästa nästa liksom så oh. uh, Det är, det är nog min har du sett alla sett den eller så har ni även sett post credits? Det är jag. jag vet inte om jag minns den serien men right, well they, jag stannade för hela, hela storyn uh, Spoiler som ett sätt för någon som lyssnar Men um, det är ju, berättas ur uh, Tony Starks perspektiv, liksom i första personen var för det. Och sen nere på i slutet att, den, han, att han har berättat berätta Hela storyn för någon bara För han började prata av sig Och då är det ju uh, Mark Ruffalo, det vill säga Bruce Banner ja, just Han pratar av sig och, och så säger det, bara not that kind of doctor typ. <laughs> Det är lite kul <laughs> cool. um, All right, vi vidare till nästa Evil Dead mm. Åh, oh, den bangade jag ja. Ja. Eh, Vi hade föransledningar på Anna. Jag fick iväg Anna på den, Anna Karlsson Hon totalt ja. total den Jag tror att den står med på årets sämsta film på hennes ja. um, ja, ja, jag såg Och jag gick och gjorde annat för jag inte ville se den <laughs> så, Men berätta, berätta. Alltså jag tycker, jag tycker den var, för mina förväntningar var så låga För jag såg trailern och den såg ut så nu försöker den bara Göra någonting jättebrutalt på för sakens skull um, Så jag skete den en ganska bra tag Tills uh, Malin från Bullmonster sa till mig Du måste se den, det är fantastiskt jag tänkte, okej, så jag hade ingenting att göra någonstans. Vad kallade du deras podcast? för? Bullmonster. Jag tänkte Bullmonster. Bullmonster. Bullmonster. Han har helt annat. Bullmonster. Jag vet inte varför det var kul. Bullmonster. Anyway. Så so jag kollade på en... Någon dag när jag bara låg hemma och tror jag. Nej, det var dagen efter min 30 årsfest att jag kollat på. Mm -hmm. Ja, jag blev väldigt positiv överraskad. Det var massa såna här, ingen stora grejer, men så här små, så här, lite så här, uh, vad ska man säga, um, homages till de gamla filmerna. Typ, alltså, typ, så här, Det finns någon scen när hon huvudpersgår. By the way, hjälten är ju i det här fallet det är en tjej. Mm -hmm. Vilket är lite ovanligt för sådana här filmer, det brukar alltid vara någon... Ja, det är väldigt ovanligt när man gör en ny... ja yes, speciellt när... Och det är coola med det här, och det här också, du kommer säkert inte springa och här ikväll så jag kan berätta <fört> <fört> uh, Det som händer i det här, är, det är ju Första, det, som, det, det handlar om ett gäng som är ute i skogen Men i det här fallet, det, de åker upp för de ska göra intervention mot en tjej som har knarkproblem Erik, den fick jag upp när jag på k <laughs> <laughs> I, <jag vet> <laughs> ja, Så de, de ska, det är någon, en av tjejerna Som har knäckproblem, Så de ska inte ut i skogen på ett fäste och ligga massa. De ska hjälpa henne att bli renbar. Så det är en okay. liten twist, det brukar inte vara så ja, det är, det är intressant. Och, Hon blir så småningom besatt av var nu är som bor i källaren Och ett tag där Tror -man, man att hon är död För det är bara två killar kvar som, Två de här snygga dudes som, Man trodde att de ska hjälpa henne där Men nej. nej, hon kommer tillbaka Och slutar med hon som Spör upp den här Undra Whatever det är Och det som är stora Det som jag blev så lycklig över Hon blir av med ena handen Någon gång i filmens gång mm. Och sen eh, Tar hon och... Det måste man vet Typ i en sån film Exakt ja. Hon spelar ja. ja. Precis Och sen eh, När hon ska eh, Som springer ifrån Den här monster Få tag på motorsåg Som hon sen bara lägger och över över liksom hennes arm Där mm. handen satt förut Så hon har liksom motorsågsarm Precis som Ash har i Det var klokt Nice kan, kan vi räkna med en remix på uh, Army of Darkness Ja, jag tror inte Jag tror, jag tror att de ska försöka göra en ja, ny det tråbar vem, det, det är det de säger vad. Lite ja, Men, men det, det finns en grej i slutet Om man kollar igenom hela i, uh, filmen I slutet i en halv sekund så tycker du kan väl upp i så säga ja. groovy. Han gör det. Yes. Eller hur? Ja, för att uh, han hade en liten roll i den där. Och well, han lite mer alltså han post credits ja. gay bar mm. han Men det är det enda han gör. Ja, det är det. Han han ja. har satsat sig hemma ju vet jag. Eh <laughs> <laughs> uh, ja. och sen en grej av vem som såg men, uh, det men den animerade film som uh, kom Jag vet inte alltså med man definiera det, det har inte gått på bio. Nej. Men det kanske räknas i alla fall. det är en, det är en ja, film. Ja. Uh, the, dark, the Dark Knight Returns uh, del 2. Ja, yeah, uh, Batman. Batman, det uh, är Frank Miller, The uh, Dark Knight Returns-storien. Uh, och de släppte del 1, uh, 2012, och uh, del 2. Ja. Och den är fantastisk Om de skulle göra den här filmen Skulle det vara bättre än alla Batman-filmer som Har man läst den? Nej, men jag såg del 1 igår Och tänkte se del 2 imorgon Ja, den är, äh, så. Då ska, eller, fan, alltså, grejen är såhär Det de ska göra nu Det, det som kommer 2015 är Batman vs Superman det är stor, Jag tror att de har tagit väldigt mycket på ah, okej. Okay. Ja. Så det kommer grejer Ja, jag jag tycker jag jag tänker inte spoilers, ska jag bara ska, ska, ska Nej, spoilers om Robert tänker se okay, det i morgon. Nej, jag ska du ska inte spoila. Ja. Våra lyssnare föredrar inga liksom roll om vi spoilerar för. Ja. Men men <laughs> alltså om du sett det lätt så antyds det ganska reduktivt att Hans upp med Batman och inte riktigt kommer skulle bra grens. Just det. Alltså, ja, så och det är, det är coolt. Det det den är ju det är som det handlar om en väldigt gammal Bruce Wayne som kommer tillbaka. Så ska jag... Jo, jag har ju också sett eh, nästan hela det. Jag tror att jag tröttnade efter 40 minuter. Del uh. två när det börjar hända grejer. Uh. Så jag hoppas att de... Att det det de ska... Eller jag tror framförallt att tanken är så småningom att göra den här storyn. För jag tror att de har, alltså Ben Affleck, som alla har, säkert vet, är ju nya Batman nu. Och de tänker väl om man säger att ni gör fem sex filmer ja, eller fem filmer eller fyra filmer då är inte riktigt gammal för att spela en gammal Bruce Wayne då kan det göra det på riktigt. Ja, ja. <laughs> Eller så tar ni bra att som är gammal. Well, jag. Det, jag tror det funkar <laughs> ja, så får ja, det vi vi snackar om. det funkar. Ja, visst men alltså ska man göra bättre. Varför inte fråga Mike Kviten nu? Ja, han vill. Jo, ja, visst men han är gammal han har... men, men allvarligt talat han... hej du är gammal, vill du göra det? Ja, men han har gjort det, han är ju som gjort det med alltså. Men allvarligt talat han inte. Jag jättestora förhoppningar om Christian Bale när han gjorde Nej. den trilogin det slutade ju bra ändå så. Ja. Alltså, det, det, det hänger... Ska vi ta det om du en vi ser istället? Ja, vi gör det. Men det finns jag tackar honom också. Alltså Eightlop eller ja, Eightlop min release The World's End. Ja, Simon Pegg, Nick Frost uh... Edgar Wright den sista delen är Cornetto-trilogin. Mm. Uh, den tycker jag den är fantastisk. Den, den är nog den sämsta i den trilogin, men det spelar ingen roll. För de andra två är typ... Är, äh, är min favoritfilm. Ja, den det är, är fantastisk. Har Hot Fuzz är också jättebra. Och det här, den här är väldigt bra också. Den är inte liksom samma klass som dem riktigt. Men den hade lite mycket press på sig, tror jag. Eller i alla ja, fall, det hade jag haft några förväntningar. Men uh, har du sett den? Nej. Har du sett den? Nej, jag gillar inte de filmerna alls. bara well, för du har fel, men... Nej, <laughs> <laughs> Nej, jag har <går> det bäst filmsmarkt. Det står på internet så det är snämbar. Nej, jag tycker jag är med <och. går> Precis, <så. går> uh, Det är coola för utan att spoila någonting då. Om du ska se den. Ja. All right. <går> jag känner ju till lite premissen och vilken hanger den. Ja. Till. Ja, så, som sagt, det är som, det kunna turliga in som ut på den slag. Jag en action och sci där Just det. Är en sci-fi. Dej sci-fi filmen då såklart Ja. Och det coola är att i de två andra filmerna är ju Simon Pegg spelar den ordentliga killen, medan Nick Frost spelar, där du spelar eller, så är, assholes, oh, slusken. I den här filmen är tvärtom. Vilket uh -huh. är lite intressant så att Nick Frost faktiskt får vara lite mer seriös och Simon Pegg för duscha loss lite grann. Intressant. Och, uh, ja. och vet, det är väldigt många, med David Bradley, med Pierce Brosnan, med... Uh, uh -huh. <laughs> de har fått med nästan alla som varit med alldeles i alldeles sida i filmen. Martin Freeman, han är väldigt stor just nu, med you know, The Hobbit och Sherlock Holmes, han är med. Uh, vad är det med Edgar Wright och ha bombskåd i cameos? Ja, alltså Timothy Dalton i Hot ja. ja. jo, precis. Han är fantastisk är det. <laughs> Ja, det var ju riktigt bra. Alltså, det var det har bara, men jag tror på det vi om med precis. det var någon som har Timothy Dalton eftersom, har de håller ni som Alfred. Ah, They were awesome. ja, det var awesome. <laughs> <det. laughs> ja, vet jag kom det på. I det even list of. Det var, jag, jag, ja. det var en dålig lista Ja, men, <laughs> ja jag vi se om du har en lista här <laughs> Det kommer var inte vara en bra comeback som jag säger att det var okej okay, ja. här Ja men då kan jag ju börja på femte plats att ja. Det är en dokumentär Tror jag. eller ej mm. Soundcity oh. Frontmannen och sångaren, gitarristen Whatever i Foo Fighters, Dave Grohl Han fick för sig att Göra en dokumentär för han har I många intervjuer snackat om att han har Stor kärlek till den gamla skiv Studion Soundcity Och Då Då Fick han för sig att Ja men ingen vill ju hjälpa mig att göra den här dokumentären Så du gör jag den själv okay. Så då är han mannen bakom Han skrev liksom, Han producerar, regisserar och allt det där Och äh, även det vill jag minnas, hur som helst. Det är en riktigt bra och intressant dokumentär. Oavsett om man bryr sig om banden de stackar om eller inte, så är det jätteintressant att veta. Men det är inte bara om Full Fighter du pratar om. Nej, det är och Det är en ja. äh, alltså, skivstudio. Ja. Sound City. Okay. Och det var ett skivbolag. Också, ja, det är alla band som spelade in där. Det är en massa band, så alla är inte med. Men, alltså, de, har, de har ju haft. När du varna spelade in där till var liksom det var sånt i kontakt med. Ja, precis. Nu blev jag gärna mycket mer intresserad av det här, för jag tänkte att det var någon Foo Fighters dokumentär. Nej, nej, nej. Det är inte många kända musiker som är med och som har spelat in där. Det kan jag kolla upp. Ja, vi ska göra det sen. Hur många som helst. Den är ju, och sen även om man gillar filmen, det finns en fantastisk skiva till filmen. För det är bra spelade in en, han vill spela inte en sista grej där, så han tog och satt upp. eller alla som varit med i dokumentären typ Rick Springfield och Nej, nej, Paul McCartney från Ja, ja han de satt ihop Så han satt upp lite olika alltså, Det är typ tio låtar, och varje låt Dave Grohl plus typ tre andra spel en låt Ja, oh, fan, spännande Så det kan vara typ Trent Reznor, vad heter han sångar ni, äh, uh, of the Storm. någonting Ja, och uh, ja alltså det är jätteintressanta konstellationer ja, det, det största upp som kommer det här var en Nirvana reunion i för det är ju Christian när vars verk Dave Grohl alltså det är så gamla Nirvana ja, ja. Och sen när like, Imit Curtis inte kunde dra med just nu Så hade no, jag tyckt no, no. om en, en, en annan lite mindre känd kille i för sig Men Paul McCartney på Ja, ja. Det, är, det är inte så nej, Jag, jag de kan kalla det för mindre känd Men nej, vi, nej, åtminstone levande Och levande <laughs> ja, Försättning kanske mm. ja. det, det är lite det jag älskar med den här dokumentären Första delen av dokumentären Visar ju historien bakom Sound City Som skivbolag och som liksom producentstudio Uh, och uh, sen någonstans Sista halvtimmen, 40 minuterna Så spinner den runt helt hållet Och visar bakom kulisserna till just den skivan Men yep. det är fortfarande lika intressant yep. Så ja, blev genast grymt på att titta på det här Den är, fantastisk. Den är verkligen ser värd Och är, den uh, ges bort På soundcity.com Jag tror att det var typ 10 dollar den går på okay. Så får man den i massa format Och full hd och allt det där Och man kan streama Och ja. är verkligen ser värd Och jag som sa tidigare innan vi började till Robert Att det inte kommer några bra dokumentärer i år då fick jag cheap och det på en gång ja. och, och, och du var ju rädd att det skulle vara mer Fighters i Fighters Alltså förutom att Foo Fighters mig spelar in en låt i slutet av dokumentären Så är det ingenting om Foo faktiskt historien man kan, hata, man kan hata dem ändå och gilla det här. Ja, exakt. Ja, eh... ja, och på fjärde plats så har jag ju satt Oblivion, och det behöver vi väl inte säga så mycket mer om. Nej, jag känner inte som det. Ja. Nej, jag gillar den. Eh, på tredje plats så har jag satt en svensk film, tror jag eller ej. Ja. Vi heter den. Det är en psykologisk thriller slash romantisk komedi. Inte romantisk komedi, <laughs> men, men, men det är en film som följer ett par och eh, som på ett helt fantastiskt sätt eh, skildrar hur de båda är helt okapabla till att eh, hålla en hälsosam relation igång Det, det blir, eh, man märker hur eh, det blir mer och mer rot i deras förhållande och det är eh, blir riktigt obehagligt någonstans mitt in i filmen och den är filmad på ett nära och bra sätt så att man känner sig som att man sitter och tittar på dem när de har sina bråk i köket eller när de ja, vad som helst, det, det är en men, men är... alltså, handlar det liksom om familjebråk Eller är det liksom mer psyk äh, nej, det, det, handlar om en, det handlar om en relation som går åt helvete Men det är på ett väldigt realistiskt sätt Så det är inte det att mannen Tar upp en kniv och börjar knivmörda Sin flickvän Utan det är Tvärtom Nej men, nej, nej, men det, det, det tas upp på ett väldigt <här> uh, realistiskt sätt Så det där med liksom uh, Ja alltså Misshandel inom relationer och Alltså sådana grejer tas upp på ett väldigt vi känner inte min respektfullt rinda om den här kvinnan. Det kan vi göra, okej. Okay. Och bra. ja, så, ja men Det är en jättebra film eh, Som man mår jättedåligt av När man har sett den Men den är fruktansvärt bra producerad på alla nivåer Det låter som en sån här film jag kommer titta på För jag tycker inte att man så dåligt av. Jag, jag är väldigt förtysig och mår bra den. Ja. Jag, jag älskar den filmen Men jag är osäker på att jag pallar och ser den igen Bara för att den kom så nära in på som man kände sig verkligen involverad i deras Men du recenserade ju den på Megasign. jag gav, ja. gav inte du den högsta betyg? Jag gav den en 10 ja. Men sen så eh, skrev jag som nackdel tror jag Att det är den bästa filmen som jag aldrig kommer vilja se igen <laughs> Okej, okay, ja, så så du typ fram till Lilja Forever och så, liknande filmer Ja, uh, alltså så, det här är på en helt annan nivå <laughs> Men, <laughs> om man snackar råheten <laughs> I filmen så är det ju mer På nivån av koreanska Oldboy om någon har sett. den Men, uh, vad hette den? Oldboy Har du sett den? Okej, ja den är otroligt rå Och våldsam utan att vara det visuellt sett okay, Hur som helst ja. Ska vi gå till någon gladare film kanske? Ja <laughs> På andra plats Då har jag satt en film Som på svenska heter Du gör mig galen Som är världens sämsta titel någonsin uh, äh, jag Silver Linings Playbook Just Som it. lite mer beskriver Vad filmen handlar om <laughs> Det, det låter som en dålig, alltså, det som en dålig typ, så här David Spade-kommedi. Uh, oh. så... oh. Ja, jag, jag vet inte vad de tänkte på när de efter den där på svenska. Men hur som helst, det är ju... Men jag kan vi börja fråga, så här, hur många gånger tog du det här på bio? Um, fem eller sex. <här> alltså, varför det? <här> ja, jag gillar den. <här> okay. det, det, alltså, det är en romantisk komedi. Men det är inte bara gulle gulle och allting är jättebra. Utan den följer ju två personer. En som är helt klart bipolär och en som har svår Aspergers syndrom Och man får se liksom hur de lever sina liv och att allting inte är så jävla lätt Och det är en film som på något sätt beskriver folk med de svårigheterna på ett respektfullt sätt Och inte som i ungefär alla andra filmer jag har sett Där det framställs som att folk med psykologiska... Liksom vad kallar man det för, funktionshinder eh, framställs ofta som om de vore helt som om de vore utomjordningar här framställs de på ett respektfullt sätt och eh, det är samtidigt en rolig liksom, romantisk komedi som är bra producerad och eh, ja, eh, vad heter hon? Jennifer Lawrence fick ju en Oscars eh, för den här filmen så, eh, det är bra skådespelar bra producerat bra manus ja, ja, eh, nej, men Jag blev så fascinerad av det för, först att du gick och kollade på förra Visningen på en ja. och, och, och så blev jag totalt kär liksom, Redan det 2012 ja, ja det kanske var ja. alltså, eh, Och sen så var det så sådär liksom, så Tittar man på hans Twitter så bara, ah, nu ska jag gå på bio bara, Vad ska vi se ah, Jag ser den här filmen och bara, Igen och så, och Sen några dagar känner nu ska jag gå med, med några andra Ja ah, men lägna ner dig Gud <laughs> fem gånger <laughs> Men, men å andra <laughs> sidan Om det är en komedi som blev Femfalligt Oscars nominerad Då säger det väl en del om jag, jag brukar tycka att Oscars är lite småskumma Så när du nominerar De har... ja. ja men det, det är en otroligt bra liksom, Komedi som Den man... enda filmen jag har hållit med dem om, om på år. Det är det artist som jag tyckte var helt underbar Men det är också ja. ja men det är en otroligt bra film i alla fall det är inte som komedier Och speciellt inte som romantiska komedier brukar vara Utan allting är gjort med respekt Okej, okay. nu plats nummer ett för Robert här ja. yeah. Trans ja. eh, Psykologisk thriller eh, Gjord av, vad heter han nu? Mm. Eh, mm. Han, han heter ingenting just nu <laughs> för att Min eh, uppkoppling här har gått ner Så so, såg so, ut Säkert något som är lättare att Ja. <laughs> hur som helst, eh, huvudpersonen är eh, nu, nu får jag ju totalt Jekla Det är inte Transformers vi pratar om väntat. Nej, inte nej. Inte. <laughs> <laughs> det Är det den här trans? Ja, precis. Det är ju, ja, äh, Danny Boyle. Ja, den här killen är Danny Boyle, han som är känd för bland annat äh, vad heter den? Um, 127 hours äh, 28 dagar senare. Äh, Snabb ja, dag. Trainspotting. Och... Trainspotting. Okej, ja, okej. Okay, okay. Ja, nu vet vi exakt vem det är. Ja. Så det här är liksom, Man kan tänka sig att lite premissen är att om Danny Boyle hade gjort Inception så hade det blivit det här. Den här filmen är väldigt mycket Danny Boyle. Den är väldigt rå, den har fantastiskt eh, liksom, kamera. vad säger man? Den är otroligt snyggt filmad och James eh, McAvoy... M McAvoy, ja, hur man uttalar det... Ja, det var inte bara jag eh, som har svårt att uttala namn då, <laughs> då. <Det> är, <laughs> Han gör en helt fantastisk eh, huvudroll som... Eh, ja, man kan ju säga att eh, den karaktären känslogångar är inte likt det man har sett han göra tidigare i film, utan den är bara jag vill nästan inte spoila någonting av den filmen, för det är bara guld rakt igenom så om man gillar den Boyle-filmer överhuvudtaget så måste man se Trance. Okej, okay. jag är inte förkydd i hans film, men man blir lite småsugen faktiskt av din entusiasm så att säga för att det är... Riktigt smart manus Den är jättebra filmad Ljudet är fantastiskt Och alla skådespelarna gör ett perfekt jobb Så jag älskar den filmen in i varenda liten molekyl Det var, var ingen dåligt omdöme det... Perfekt i varje molekyl det var. många som du den på bio. Du ska dit senare idag har du, sett, har du sett den flera gånger? Ja, jag kanske har sett den tre gånger på bio och några gånger till hemma. <laughs> Okej, det är fått bra om det ändå. Då, då. Fast jämfört med vissa andra filmer du har sett. Sure, sure. Ja. ja, men äh, ja, ja, Silver du... Linings Playbook har jag inte sett hemma. <laughs> Nästan. <laughs> så när det är gratis att kolla på så skiter du <laughs> inte. Alltså jag tycker vi hoppar för... Min lista består av Star Trek, Promised Land och Oblivion Och de har vi ju pratat om alla. Ja, Sen har vi uppe på val, Uppe på Valmokullen Som är en animerad Underbar rulle som vi ska Ta reda på, har någon sett den? Nej Ja, vi uh -huh. Up on the om det Heter på engelska, vad heter den yeah. up on the more, more cool. Pu puppy. Um, Pappi Hill Ja, Pappi Hill heter det Det här segmentet kallar vi för Niklas har svårt att stava Jag har svårt att stava på den här surfplattan som jag sitter med För den håller på att ändra stavningen åt mig hela tiden När jag sökte på Evil Dead här så fick jag upp Erik Dead Och sånt där ja, Varför har du sökt på det? Vad vill du ska så? Det här är någon ösketänkande grej Du ska se in som en pik eller Så Det borde så lyra det. Erik Vi får klippa här ut Det är ingen fara alltså, Det här är ju Ja, ja, ja. Uh, För den mm. här, Nu gick det riktigt sött. Pappa. om du... Pappa. Pappa. Pappa. det. Ja, den Pappa. Pappa. Pappa. Pappa. Pappa. Pappa. Pappa. Pappa. Det låter filmen som den här filmerna med att löka Som kan spela basket och grejer Vi <skratt> hade quakeas avsnitt om det När pratade om men gick, Jag kollade om vilka, vilka uppföljare som fanns Hittade det fanns typ allt som alltid så här, Sju uppföljare till den första filmen. Men det finns så här, alltså, det finns, alltså, jag, gillar, jag älskar hundar Men när jag ser en film som heter Julkul med valpeng Tontas under titel Julkul med valpeng Då vill jag bara illa folk <skratt> Ja, nu har vi hittat den här Den engelska tittaren hittade jag iallafall inte Men den är japanska Kokuriko Sakakara En efterkrigsfilm av andra, Efter andra världskriget Av studio Ghibli av Guru Miyazaki, säger man så. Borde du fråga om jag det då? Guru Miyazaki. Ja. Och filmen heter Koguriko Zakakara. Det var ju precis det jag sa. Den kom 2011 i Japan, Först första år så trillar den till Sverige. Ja, men den räknas. Ja, precis. För att, annars skulle jag få stryka hela min lista här. Märker man ju inte att man fick räkna av släppelse i Sverige? Ja. <laughs> Uh, nej men det, det är liksom uh, Samma studio som har gjort ett uh, Totoro uh, Och uh, Kick i uh, och Grave uh, of the Fireflies apropos apropå Nej uh, det är inte den studion Jo, uh, det, det är Ghibli uh, Ja det är uh, din uh, annan recertör i alla fall uh, Det är möjligt uh, uh, Och uh, det, det, det var, oh, så vackert och så bra också en jävla närgång alltså, uh, Jag bara älskar det och jag älskar var alla filmer nästan Men det här var absolut en av de bästa jag har sett på Väldigt länge i alla fall det uh, inte så mycket mer att säga om den om man inte har sett den, jag vill se den för att den är, är riktigt jävla bra om man, man gillar de här Spir här så fast den är ju mycket mer alltså, det är ju inte massor med monster utan det är ju liksom en efterkrigsfilm som handlar om mer jordnära, ja mycket mer jordnära ja. ja. man märker ju vilka filmer vi tycker bäst om för de filmer vi tycker bäst om säger vi minst om ja, om, man, om man inte pratar om någon gång man sätter på bio <laughs> ja, eller något sånt där <laughs> ja men det är riktigt och nummer ett Claude Atlas. Ah. Claude. Claude. Claude. Atlas. Ja, Claude Atlas. Det är, en... Det är en fransk film som handlar om en farfar. Titta ni på den andra filmen? Ja, bonjour. Man säger Claude Atlas. Vi heter på några andra här. heter Claude Atlas. Shawn Claude Atlas okay. heter. Uh. Apropå filmer som kom 2012 Men som kom hit 2013 Ja och, och det, det känns ju faktiskt som Det är en sån där film som jag har pratat Jättemycket om och vi har skrivit om den Och allting, vi spelade in ett äh, Filmformat om det så vi går och trackar Och efter det Och berättar om det förra året och, Ja Ja, fast vi ja. fick inte det. Nej. <skratt> vi såg den, vi samlade ihop, det var ganska vi samlade ihop väldigt många med designare, tittade på den. Så åkte vi hem till Daniel och spelade in en massor med tre timmars podcast liksom. Ja. <skratt> så, så att, jag kände mig ganska tömd på den. Men jag såg den då och sen har jag sett den en gång till efter, i sommer. Jag tittar inte så lika många gånger på filmen som jag tycker om som du gör, Robert. Men, men... Äh, jag tyckte så mycket om den här filmen Och den är så värd att se Och den berättar så mycket om Alltså den är viktig för människor Och att alla människor är unika Och speciella och spelar roll Så att, uh, är det någon annan som har sett den? Uh, nej, men uh, här. Nej, det hade inte så mycket mer att säga Nej jag, <laughs> du, men har jag, hört, jag har hört väldigt olika. Nu ja. till för det låter som att det här filmen som kommer rädda världen. Jag har hört folk som där hemskt att hela mitt liv jag ska slå alla all Jag tror ju att det är många som försöker tro att det här är någon i Matrix. Jag men i Matrix-människorna. Ja, så precis, i va? precis. Och det här är inte. Det är väldigt lite Matrix över den här filmen Men, men å andra sidan så säger Säger inte att han kan I know Kung Fu Ja det säger jag för sig Nej det gör inte <laughs> <laughs> Men å andra sidan Det är det bästa Varsåga har gjort sedan Matrix Skulle nästan Ja faktiskt Att resten av allt annat Och Matrix-filmerna Utom ettan då ja. Tycker jag faktiskt har varit ganska dåliga Men det här är Nej men det Den är smart Den, och den är blir de belyser viktiga saker i, i samhället och framtiden och dåtiden och... Det är All intressant, jävligt bra galeri, rakt igen. Ja. Underbara tolkningar Och eh, det tro, vi hade till och med en tävling här När vi måste lista ut vem som var vem med mm. tolkning liksom, för att vinna filmen vi det så? Någonting sånt vi, vi tävlar ut ja. den här filmen på Blu-ray tidigare ja. Och så skulle man lista ut vem som var vem Och det var inte alla som kunde se vilket var för att Det var så bra sminket Ja just det, det har jag hört wow Så jag blev jätteglad att jag kom på att han här kom ut i år För då var min topplista mycket enklare att göra ja. Mm. För ett sammanlagt, om vi ska bara säga om 2013 som filmår, så tycker jag det har varit ganska tråkigt. Ja. Alltså, jag, jag sa det när vi körde igång. Mm. 2012 hade varit i och för sig svårt för mig, för det finns väldigt mycket jag gillar 2012. Ja. Mm. Med, Medan äh, i år var det, såhär, det var lite så svårt att få upp. Typ, såhär, ja, nej, men, jag har sett att jag gillar det. Men, jag, och så, Men det är så topp fem bra, var det svårt att få upp. Mm. Tycker jag. Alltså, ja, alltså inte... Inte ett av i alla men de andra var lite så knepiga för mm. Mm. Mm. Ja, ja, för jag måste ju tycka att de filmerna som varit intressanta i år är ju de där små filmerna, de där storbudget som går för miljarder miljarder på biograferna har inte varit lika intressanta. Och det eh, bevisas väl med min topplista där fyra av fem är lågbudgetfilmer. Filmer, basically. Så. Jag tror inte mina var stor... <laughs> Vi tar inte paus så kan vi köpa nåt i Ja. men nu får Erik Agger programledare lite här. Okej. Okay, uh, jag tycker nu. Um, <laughs> vi sa precis innan vi började tillfredställa ölbreak här att um, vi 2013 kanske inte var världens bästa film så, så, det, var, det var rätt svårt alltså säga att få fram. för min del var det en top 5 lista är, men det var ju lätt för mig att ta fram. Det, det kan inte tro sen. Det var flera alternativ där men jag tror gissar det, så, det så för alla. Uh, så, jag tycker prata om de sämsta filmerna. <laughs> och var var man ju tvungen att tunga lite för att det finns ju en, en studio som heter S hulm uh, någonting, någonting som producerar kopior på Blackbuster-filmer så, så, Asylum. <laughs> ja. och så jag har viss förmåga att jag tittar på de här filmerna. Och jag hatar dem varje gång. Men jag kan inte riktigt ta med mig dem på sämsta listorna. För att, uh, de är, man vet att de är dåliga när man ska se dem. Så, ja. uh, så nej, nej, den uh, största besvikelse för mig Det var After Earth. Right. Uh, för att det var en sån här film som jag verkligen inte... Ville tro på? Vill smitt och hans en han som spelar någon eh, science fiction som vanligt? Har... Alltså, jag har aldrig sett något tråkigare, långtråkigare jävla bullshit i, i filmväg, tror jag. Nej, ja, alltså... men det är ju en promotionfilm för Science Fiction. Ja, du, du, du, du... Så jag... gå med här i tråkigt, eller hur? Ja. <laughs> nej, nej men det är jätteroligt eh, När jag såg den så märkte jag bara, Men det här känns ju lite propagandaaktigt nästan Och sen så läste jag en massa texter om det Så kom det mer och mer bevis på att allting som händer i filmen Är sånt som på något sätt är med i Scientologin och, Eller på något sätt propagerar för att Scientologin är bra Och sen eh, såg jag en Youtube-film där eh, någon hade klippt ihop eh, någon i professor som sa att ja men, bla bla bla bla Och sen så tog de en jämförelse scen i After Earth. Så eh, till exempel det där stora berget de är ute efter är ju något jätteviktigt symbol i den religionen. Så. Ja, alltså det var, det var ingen bra reklamfilm i så fall för den här <laughs> äh, religionen För att det var ju inte så att man blev sugen på att <laughs> jag vet att mer, det var mer så här, jag hade, alltså, hade kunnat snapsa på den här filmen så den har ju varit för långsamt det, det, det, det är liksom det är den kategorin jag har. senast alltså innan dess alltså det finns säkert fler som liksom, inte man är, är mer vet om som alltså, man är som liksom, jag tänker Tramolt, alltså. jag tänker på men yes. det är men det, det finns säkert fler såna filmer som man inte som kanske är, liksom, lite mer äh, subtila och så men äh, battlefield earth Ja, men den tyckte jag faktiskt jag hade Ja, jag hade underhållningsvärd Ja, men jag tyckte inte den var jättedålig Det, alltså, det var ju absolut de sämsta filmerna Och det är fortfarande skitdålig Men det var ju faktiskt många gånger mer bättre än den här filmen var. Så att, eh, ja Ska ni titta på en film som vi, ni ska bli hjärnkvättade av Och liksom och byta religion Eller få en religion Så eh, Better Earth är bättre Så, så. hur som helst ja. Ja. Ska jag nämna en annan Wolverine hade jag skrivit in men jag ångrat mig lite grann för att jag tyckte bara att det var tråkigt. det var nog inte den sämsta jag sett det är som så jag har sett ja, det var det, det, Jaha, det du får prata om ensam här sen 2 ja, oh, alltså jag, jag byter <laughs> <-o>, han får <laughs> gå på G.I.O. det var det var en dokumentär <laughs> ge retaliation på men då kan du inte säga om om äh, det Nej. Oh, ja, jag har ju sett skit men jag har ingenting att säga till om det. Nej, alltså jag var jag popcorn action. Ja, men det var jag och David hade en ett turistiska film då. Vi fick ja. som i förarsvisning här. Och vi dör den här och dumma mig två och det var så här mm. och, och liksom visat nej men vad är det här för jävla dåligt dag jag har varit. <laughs> Det var, nej, det var, riktigt illa hela dagen alltså. Förlåt ni som det att ni bjuder oss på på men ibland så är jag, filmval. Tjunt så alltså, till alltså med de som säger bjuder på föreläsning hade ett mer utav som Joe 2 det här är inte liksom shit, alltså, där. De inte <för> det skifta De förväntar sig inte jättemycket minst 8 av 10. om ni ska skriva om den här filmen. <fört> <fört> nej, nej nej men det var nej det men det är ju samma utgivare som lät mig det är samma utgivare som lät mig se oblivion på försäljning så jag har inget ont eller så nej nej de är IP och de bjuder ju inte alltid från dist till så nu så att det här kanske inte fungerar med nej det är inte nånsin så det är inte Nej, men de bjöd ju in oss. Och det, men det är jättetrevligt. Men, äh, ja. men... men hur får du det? De behöver inte åt sig. De har inte gjort G.I. Joe 2. Nej. Och de hade inte gjort det tror jag. För de är lite för bra Nej. för det. Men de bjöd ju in oss på Star Trek också. Nej. Så de, de, de har det är inte ju inte relevant Nej, det är inte relevant. Men... <laughs> det är, det är... Nej, men det är samma sak som typ, idioter. Det här, min, min mor och mormor gjorde det så här hela, hela tiden. Med det, de kunde gå på bio. Och sen lämna bio och krävde baks pengar i kassan. inte de filmen var dålig. Jag det, det är inte han som gjorde det. Nej. Precis, förutsättningarna har man ju Nej men eh, alltså, Jag vet inte, har, har ni någon av er sett Någon av de där filmen första eller Jag har ju sett After Earth och Geo 2 Du har sett båda? Ja, ja. och båda skräp. Ja. Okay. har skräp Det var inte ett unns av Underhållning eller lycka i De där filmerna, jag kände bara Mörker och haks till världen. Well, och på ett dåligt sätt då. För ja, du, ja, du, då. vissa filmer har ju uppenbart känts så fast på bra sätt. Ja, ja, det här var på ett dåligt sätt. Ja, okay. ja. <laughs> alltså, jag såg i trailersen och både blev utråkad under trailersen. så alltså, jag kollade, jag vidde väl aldrig vad jag kollade på. Nej. Nej. Alltså, G.I. Joe, det, det är så här, det är, jag, jag, jag, jag tror det, är det de tänkte där. De, ville, de såg ju det för Transformers och kände, vi måste vi tar, vi tar några, köper rättigheter, det, det är några jävla leksaker. Mm. Det var med G.I. Joes. Och det finns ingenting där. Det finns inte samma... Nej, det ju... det fanns. Det var ju att vi dem. Det fanns en scen som jag faktiskt tyckte var riktigt stor. Uh, man kan inte säga att man ska gå och titta på en film på en och en halv timme för att det är en scen på två minuter som är bra. Nej. Men, uh, nej, nej, nej, men det, det var mina sämsta. Det var Wolverine. men det får du jättegärna prata om. Ja. ja. Jag ska börja påpeka att jag, jag, jag ser det. inte i inte för jag hade sett för Aalborg-filmen. Jag tycker såhär, Hugh Jackman är perfekt som Wolverine. Det var bara han har aldrig varit med men Det en så bra film, film med som Wolverine. Förutom möjligtvis så alltså, typ är det andra X-men-filmerna helt okej. Okay, men... Det finns en sida som jag tycker är fantastisk. Den är det är en bittig sida. De brukar ha rätt för det mesta. Alltså, vad, när de säger någonting bra så brukar jag, jag brukar hålla med dem ganska bra. Det. Så, den, den, den är helt okej. Okay. All right, då, den är säkert bra då. Så kollar vi på den but... Fucking hell, all det hände ingenting. det Wolverine alltså men så Wolverine tror jag. Så är det är någon så jävla fånig spoilers men det är så det finns en skurki i comicen som heter The Silver Samurai så. Mm den här det. Ja. Så de, han ser det ju inte, det är en stor robot tror du bara. Uh, och de bara. någon sån här fånig sak De låter att de fäktas med brinnande Sverige i slutet Eller när jag vill minnas uh, så här, kom igen. Ja, ja. Och så, just det, hela grejen går utåt i slutet Han försöker få det Sverige att brinna För att kunna slåss mot den roboten Sen kommer jag ihåg någonting som någon sa att den började filmen. Man sa det så här med två händer. Mm. Mm. Så bara, two hands. Så började den brinna. <laughs> det börjar som typ, use the force, Logan. <laughs> och, och sen orkar man inte. Och så är det så här, jag vet inte vad som händer. Yeah, yeah. Det enda som jag, jag, jag, det var jag och vi var typ, var typ 500 inklusive Jens från Sjöggkast som kollade på när. Och det enda som, um, det är som räddade filmen för min del, som jag tycker, som gör så att den biten jag tyckte var, jag, som jag blev riktigt glad över, det är post-creditscenen som teasar så där, så där. nästa extra film. Oh. den tittar nästa extra med. Okay. Yes. Yeah. det är vilket det är. Det som nästa år som Days Future pass som ser ett efterut. Det blir det, det kommer en postkreditscène när de teasar den lite mm. grann. Och det. det det var det som gjorde det var värt det istället han har väntat en vecka att den blev YouTube där kan man se en närställd det fanns ingenting i den filmen som var så det var så jag förstår att Jack blir jätte just nu han kommer aldrig vara så välkännlig men det behöver man bygga en biggande film där Nej kanske jag vet inte alltså det verkar inte finnas det finns inget T-shirt eller något med de förra filmen den hette också du Wolverine och det här är Wolverine Origins och den här heter The Wolverine Ja, oh, okej. Okay. insåpper för uh, att fukta upp uh, marvel Marvels Deadpool host. Och så men min favorit är min favorit är den filmen där den jag tycker den jag tycker nu är då Wolverine istället för Wolverine Origins. Okej ah då det ser en del. Det håller jag med för den tycker jag hade lite poäng. Ja det är så bara i det där hade de tröja på sig så mycket, det var då bra. Speciellt vettigt, för det var ja, det verkligen det det det det det lite kallt där också. Nej, så var, nej. Nej. Ja, för det var ju lite upp att vaska... Ja, ja, men det är så fortfarande. Alltså, vad har de velat här? Ja, men kör, mm. kör, mm. Ja. kör på, bara. Mm. Mm. Uh. <laughs> de vill ställa bletter, liksom. Nej, men, uh... mm. Fast det är klart, om det kommer två bomb som faller <laughs> över i så blir det varmt. Alltså, det är klart att han anklade tröja på sig. <laughs> well, okej. <okay. laughs> men det finns något tillfälle när han springer upp typ i snön i ganska, såhär, lite väl tider träd. Det är bara för honom... Anyway, fuck that. Men det jag ska säga Origins var ju att, Ja, men Deadpool, det var jag över, men det var mera över de fuckade upp Gambit också, som är en av min favorit x men -karaktärer. Just det. Mm. Han är med i två sekunder, spelas av Def... Fianten från John Carter. Mm. <laughs> Och sen ser <laughs> vi Och de gjort... han, kan inte... han kan inte vara med senare nu, för han kommer att vara jättegammal. För. för han är med... För det här utspelar sig i alla fall... Både jag 30... Nej, 20 år innan x men -filmerna. Ja, jo, ja, någonting som skulle jag inte minnas... Alltså, jag menar, Marvel har en snubbe som heter Kevin-någonting som vad gäller uh, Marvel Studios håller koll på alla filmer typ funkar ihop mm. de har uppenbarligen gjort som x filmerna för ingen av dem riktigt går ihop speciellt de här sidofilmerna för i, i uh, ser man Professor Xavier, han går runt utan rullstol i First last ser man att han hamnar rullstol sådana saker så. men anyway Wolverine, The Wolverine tycker jag väl um, om man tyckte, vissa tycker att uh, den före var hur bra som helst Då kommer säkert den här också uh, uh, Var uh, Xavier ens med i Origins? Uh, ja, han är med i Slutons ah, okay, okay. Han kommer dit till det stället och räddar Massa barn Ja. Ah, uh. Han är med i The Wolverine också Okej okay. Men det är inte en first class över honom? Nej, Nej okay. Men uh, det kan ta det när vi pratar om det som vi ser framåt det ja. vi Men golfen nej jag blev arg bara. Ja. jag, jag, jag tänkte bara var långt hooket. Ja, så att säga. Ja uh, Robert då tar jag gärna nästa Warm Bodies. Okay. Det är den största skiten som jag någonsin har sett i hela mitt liv. Och jag vill om det fanns en maskin likt i Men in Black där man kunde utredera ett minne så vill jag utredera minnet utav att jag har sett den filmen. Fast fast, Folk som, fast då skulle ju gå och se den. <laughs> ja du skulle istället jag ska se själv i Playbook ikväll. Nej jag kallar Warm Bodies istället. Yes. <laughs> Folk som har följt oss ett tag vet väl att jag gillar filmer. Men det finns inget i Warm som kan alltså, ge en ursäkt för att vara bra både på ett dåligt sätt eller på ett bra sätt. Utan det är bara dåligt på alla nivåer. Det är en zombie som blir kär i en människokvinna. Mest för att han äter upp hjärnan av en kille som är kär i den kvinnan. Så då får han alla Hans minnen, hur nu det går till Så då fick han för sig Åh, oh, nu är jag kär dig, för jag käkar upp den här killens hjärna Och han var kär i dig Och det visar sig att hon börjar bli kär i honom Medan han är zombie Nu spolar jag skiten nu här mm, um, Alltså, jag tror inte någon kommer att säga <laughs> Så hon blir kär i en levande död Och eftersom han märker Oj, hon är kär i mig Och jag är kär i henne Av en anledning som är jättedum då blir jag levande igen Så till slut, till slut blir han en människa Och då märker han att Oj jag ska sprida den här kunskapen Bland mina zombiepolare Så han säger till sina polare Sprid kärlek så blir ni människor igen Och det blir dem Så det är en, det är en blandning mellan Walking Dead, Pinocchio och Gandhi Ja och Twilight, <laughs> Twilight. och äh, skådespelarna är förfärliga Det är ingen som gör det minsta bra jobb Och det finns vissa skådisar som faktiskt är vettiga i vanliga fall Men alla är... Helt urblåsta ja, i den här filmen Segén, eh, eh, eh, Alltså de flesta som somgivarna Är ju eh, dataranimerade Det ser ut att vara hämtat ifrån En Playstation 1-spel ungefär eh, Klippningen är förfärligt Det händer att man går ifrån scen till scen Och fattar inte vad som har hänt Manuset ska jag inte ens börja snacka om Äm, ja, det, har gjort, det? det Det första som händer när en där Människotjejen blir kär i zombien Är att hon låter honom köra En Ferrari medan hon sitter i den Så de åker upp i 230 knyck Och hon bara, men det här går ju bra Och han bara, just det, hur använder jag mina lemmar. Ja, alltså det är roligt Vi hade ett för, inför Det finns en festival som är en Manskonsa film Och inför det intervjuade vi en människa som är arra i den festivalen Hon, hon älskade den <laughs> Ja, ja, det är... Men alltså, jag kommer att se den i alla fall alltså, Det var flera månader sedan Jag har inte sett skiten än så jag kommer inte se den nu Problemet med sådana här filmer som är så dåliga Så att det inte går att förklara Det är att någon kommer alltid tycka om den Och någon kommer alltid inte tycka om den så så. Det är ju väldigt relativt när det gäller den typen av filmer Det är så. väl tur att eh, <gåll> Det finns en vissa i alla fall ja. Det blir ju det mer, mer intressant sådär också Men hur kul hade det varit om vi satt där och höll med varandra? Ja precis Det är en diskussion om vad du tyckte Det är om vad du <laughs> okay. Ja <men> precis så <laughs> ja men okej okay, vi hoppar över den till nästa då Ja vad var det apropå eh med de som befinner hela Alltså jag jag gillar boken jättemycket Ja det gör jag ja, Alltså jag tycker så här, Den har ju ingenting boken istället? Den har ingenting med boken att göra <laughs> Böcker vi Brad Pitt är en supermänniska Som <laughs> överlever betydligt mer än vad han borde ha gjort Han spelar sig själv i slutet Ja Men <laughs> grejen är att Om man bortser ifrån att det har den största jäkla budgeten Bland katastroffilmer någonsin Så är det en åker eh, slash okej /okay zombie film Om det hade varit av en studio Som hade 5000 dollar i budget inte 5 miljoner eller fem miljarder eller vad fan det nu var. Okej, okay. jag har inte sett den. Jag, jag, jag, liksom, jag blev ganska besviken på den redan från första bilderna jag såg av den och trailern. För att, för, för, för, boken tycker jag är grymt bra, men ja, ja. det är ju också en dokumentär liknande uppbyggnad på ja. det. Och då, jag vet inte om de har tagit en, ett kapitel i boken och ja. gjort film på det. Det känns som att man förringar så mycket av allt ett av det. Ah. Och det är det som är lite svårt med sådana här. Det känns när man försöker lite för mycket. Det är samma sak för några år sedan försökte man med Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Jag tycker den filmen är helt okej. Okay. Den tycker jag var bra. Alltså för att vara... Ja. Men det ju det där. Var, man tror bara en liten del av hela grejen och försöker klara med, med så mycket som möjligt. Bara för att kunna göra en film. Ja, precis. Men, precis. Äh... Men här känns det som att... Där, där tog man en bok på äh, fem böcker på... Äh, Fast det var första boken var på 400 sidor Det här är i alla fall, är en ganska liten bok på 200 150, 200 sidor, det är inte jätte. Det är nog passa bättre som tv-serier göra den här tror jag. Det är mycket sånt som jag känner med filmer. Det är så svårt att basera på en bok, göra en tv serie Eller gör en miniserie bara. Ja, för, för att, det, det finns ju pass mycket budget idag att göra bra tv serier Om man tittar på Walking Dead till exempel. Ja, yeah, but, but, but, AMC's walking Dead a bit how you say. Ja. Vi hade förbi honom. det de var bekla hela tiden Men eh, men om ni förstår det finns så mycket mer försättningar för att göra bra, inte bara stora blackbusterfilmer här typ. Fan vad jag tycker skräck eller vet inte, man kan inte kalla det för skräck, tycker jag men om man vill göra det. Är gör med det. Absolut, men faktiskt. Men även ja. ride, men det äh, right. det ska ändå vara lite så här. Well, alltså, osett. Den sortens... Jag tänker, jag tänker gärna på King. Han har King. De har aldrig fått till en av, hans, alltså en av hans böcker bra på film, tycker jag. Nej. bara för att de försöker klara med så mycket som möjligt under så kort tid som möjligt. Bara för att få till en film. Istället för att säga det är skräck. Det ska bygga upp. Pet Sematary är bland de bästa jag läser i mitt liv. Filmen är de man självtressat i mitt liv. Men de ska göra en miniserie istället. De har ja. aldrig kan ha samma skådespelare. Men lägga upp det över typ så här... Oh ja, fem avsnitt, en timmer, bum. Ja, för det var ingen anledning av att den skulle heta mål och säta för den hade egentligen ingenting med boken att göra överhuvudtaget. Jag, jag blev skrämdlig när jag hörde det För jag vet att de var nästan klara Sen skötte de upp allting För de var tvungna till att göra om lite saker Som inte var så jävla Ja, det, det är aldrig bra tecken det, det som hade varit intressant för mig Nu har den ju kommit ut på Blu-ray, DVD det det och allt det där Det som hade varit intressant för mig Är att se den utgåvan mest För att se om de hade förklarat Vad det var som hände Och varför de skrev om slutet så många gånger Men det var ingenting om det Okej, okay. ja Låt dig ingen. Så Ja, alltså den har ju sina poänger Men den är den absolut mest värdelösa Och mediokra filmen jag har den har ingen existensberättning <laughs> Utav taget <laughs> Det är ju hård din kritik <laughs> <laughs> Och då ska, får vi se Får vi ha en evil Debatt här då tror jag För, ah, för, alltså, för att Anna nej, men, Vem är som har skrivit evil på Det här? Inte jag, Nej, har Det var den ja, det, det, det. Okay, det, det, det var nästan lite skönt ja, ja. Jag tänkte om du hade sett Robert hade ah. tyckt att var sämst och du hade tyckt att var en av de bästa så hade Aj, det varit nej, intressant så det... Om, du, om, du, om du kan, vi kan klippa jag, jag, jag, jag, jag klipper om det här så att det är du sa <laughs> <laughs> Fantastiskt <laughs> Eller så kan vi låtsas att du är Anna nu och Så får du... Så var Anna nu Ja, oh, nej Nej. <laughs> nej. Så, så din version är Anna och hon ska titta på mig och bara säga nej <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Ja, och sen så kör vi en, en liten sammanfattning av nästa awards Yeah. Yeah. Ja. Ja, alltså sen måste jag säga okay. uh, mm. spontant Eh vill jag säga som fan den verkar mm. på som den stort, mm. det blir var... jättegott. Ja, jag på så kommer en stor jag hoppas att de gör en bättre än förra amerikanska. Kollar well, alltså, det måste de göra. Jag har sett trailers med en sida. Det är en amerikansk version. Jag tror det am amerikanska amerikansk, med Brian Cranston det vill jag tror det måste vara eh äh, mm. amerikans men, men jag har äh... inget emot för det. Jag det är till typ Jurassic Park Lite bara Ja för den hade Jag hade ganska mycket emot dem, Men det var mest för att jag gillade de äldre Godzilla filmerna Det, det, det var ju Jurassic Park Lite För det var ju inte, inte Godzilla Det var en stor dinosaurie men det roliga i den filmen är att Jean Reno som man heter, han är med. Och alla, alla karaktärer, hela hans franska team är Jean-Claude, Jean Picard, Jean-Luc, Jean-Ju alla... Jean-Claude som... ja, Jean Jean Atlas Jean-Claude -Jean Atlas Och en så kul problem. grej med gamla Godzilla är ju att så gott som hela Simpsons-casten är ju med i den filmen uh, uh, uh, the, the, the Hank Azaria Ja, och uh, hon som uh, spelar Lisa uh, Jag vill minnas att hon som spelar Bart Simpson Han som spelar Homer och en massa andra. Han är ju med också i några skunder. Så, det är... så de, ja. de spelade in säkert på Fox Lotter. gör ni Okej, kom in. <laughs> Men <fair>. uh, <laughs> Godzilla den ser, den ser ut som en väldigt old-school. han ser inte ut som en dödad dinosaurie. Han ser ut som Godzilla. Ja, och det Dile. Uh, och då känns det som att de tar mer respekt till originalen Jag, jag ser fram emot. Uh, Uh, uh, X-Men Days of Future Past ja. Där jag har fått med alla har du sett trade för det där definitivt allra. Ja ja men jag, jag har väldigt svårt att peppa för någon X-Men film jag aldrig... Nej. men det här ser ju ser kul cool ut. Ja, ja, ja. vad bra men det är liksom när du, säger att du ser att det ser framåt Superman Batman film med den fläckisen så så, liksom, så förlorar du all din livstrovaliditet. Ja, jag alltså, jag ser fram jag ser <laughs> Så so är <laughs> Jag håller med dig För jag älskade X-Men First Class Jag tyckte att det var En eh, riktigt bra reboot Eller alternate universe whatever. Och sen är jag ju lite James McAvoy fanboy också så det, jag, jag, tyckte det var, jag kan bara säga gott om First Class Så jag ser mm -hmm. riktigt fram emot Eh jag tänkte väl film känna filmen äh, nästa år. <laughs> för i så fall så kommer jag liksom uh, att tänka äh, att den är bra. <laughs> <laughs> jag måste um, jag tänkte just det siste Batman grejen får vi ta nästa år för det är 2015. Ja ah. ah, till och med. Ah, Men det jag tänker säga bara lite <laughs> att um, uh, det ingenting den Batman jag skulle vilja ha bara bara just saying, så jag, jag är inte <inaudible> så jag like, inte vet så det Jag bli så jag tycker det här kommer att bli fantastiskt. Jag, jag tror det. Jag tror de att de gör det kommer att bli bra. Men jag har väl ha Carl Urban alltså det vill säga han spelar McCoy, i Star Trek och även Dread. Ja. För så alltså, i Dread har man ser bara hans munna och Men det är det Batman är. Ja. Det är det han låter. kan spelar Batman, behöver man kunna spela Bruce Wayne. Ja. Och jag lovar dig att Affleck klarar av att vara en douchebag miljonär eller. Så det är ljungar som går runt i en asshole. Det klarar han av, för det är det han är. Så att han behöver bara spela sig själv. Kom ihåg att han heter Bruce. Och, liksom <laughs> <laughs> och att han är en bekänt, så är det som heter Alfred. kan ja. han inte börjar kalla sin en bekänt för någon annan. Så här, liksom. <laughs> ja, Matt. Matt. <laughs> <laughs> Matt. Vad va är det mer som egentligen kommer ut nästa år um, um. Jag hade, åh oh fan var Spider-Man grejer. 2 är jag jävligt sugen på så, Jag såg Trailer idag och det enda jag är rädd för där är det de alltid gör sådana filmer de, de försöker få med så många skurkar som möjligt Ja, för jag, jag, jag räknade tre stycken ja, Och det gick ju jättebra ja. förra gången De med tre skurkar Just i Spider-Man 3 alltså, Vi snackade om det som fan men det här gjorde de, en, de tog min favorit Spider-Man skurk ja. Venom, han är ja. i två sekunder och spelades av den enda killen på hela planeten som mesigare än Tom McGuire. Fucking Toe for Grace. Det var Erik Eric, from that 70 show. Ja, ja, men... De behövde inte Spider-Man för att läsa De kunde ringa in han, vet du, Kurtwood Smith. Ja. Som bara, Venom, you're a dumbass. det var klart. Uh, <laughs> Och han som spelade men Jag tyckte han gjorde det bra, ja, men han fick alldeles för lite tid Varför var han huvudskurken i det där <laughs> ja, alltså? Den som fick mest tid var ju eh, Vad heter han nu som spelar eh, Franco, James Franco James Franco ja, jag, eh, jag, jag gillar honom som skådespelare Men han gjorde ett dåligt jobb i Spider-Man 3 ja, ja jag tycker jag. Så jag, jag. jag gillar de nya spider -Man. Framförallt för inte jävla tur. Men du menar du menar nya nya. Alltså den Amazing Spider-man med Andrew Garfield och ah, ja, ja. Ja. För att jag liksom inte riktigt att man har gjort en reboot på Spider-man ja, redan. Det, det, det, det, jag var är helt emot det. Det känns helt nördigt bara Så den kom förra kom ju två, alltså innan det Nej, Det var inte ens tio år gammal det, ja, det var väl det, det laget fem år gammal ja, Men precis. Äh, för att försvara dem är Det inte en reboot Utan han går tekniskt sett på Ultimate Spider-Man Universe ja, ja, ja det är det, är, det är ett bra försvar Men, men det känns som en reboot <laughs> så det är, det är, Om man ser på karaktärerna nu äh, minns jag inte om... Äh... Men det är, det är alltså Bruce Campbell är inte med i en liten roll i de här nya Och det är suger Mr. Pekka, så han säger. <laughs> han säger Pekka Ja, för det, det är liksom... ja Det var i alla fall filmen, ja. det man filmen Det jag vill de ska göra, bara för att de ska få så mycket skit Alla ska bli jättearga Jag vill de i Spider-Man 3, 4 och 5 Kör Superior Spider-Man-storylinen Och det handlar om att Spider-Man dör Och typ ersätts av Dr. Octopus Som alla tror i Spider-Man Ja <laughs> Alltså det jag gillade mest med rebooten eller vad man nu vill kalla den för Det är att eh, Relationen mellan Spider-man och ja, hans love interest Den var inte Helt kall och hjärndöd Som jag tyckte den var i första trilogin Det var liksom så oh, Mary Jane, nu, nu gillar jag dig, nej nu gillar jag dig inte Nu gillar jag dig, nu gillar jag inte Här är det någonstans en kemi i alla fall det stämmer Och jag tycker Ja, alltså jag säger absolut Och jag, jag, Mary Jane ska med, um, jag skulle till och med vara med i Hon skulle ha varit med i den här Som kommer men, Just uh, uh, det att... de, de gör en hobbit <laughs> ja, Jag tror att i Spider-Man-världen Mary Jane är bara Han tror att hon existerar Han har bara jävligt på Det är tror att han har skit Ja, men tid alltså, Jag tror att Det, det är jag är orolig för den bara, För det kändes som att Första Trailern Ryan Rhino såg, såg väl bra ut I trailer uh, Elektra såg cool ut mm. Men att de ska försöka för med Green Goblin också. Oj. Ja, ah, hur de kommer den här filmen vara? Det känns som att det är Uppdelad det, det, det kommer vara som en man måste köpt en biljett så får man gå tillbaka till det kanske. Jag hoppas att det är en introduktion till Green Goblin men att ja, ja. han egentligen inte gör någonting. Ja, jag precis. Jag hoppas att de inte ja. har i honom första varvet för att det, det är det ja. För ja, om det bara är de där två andra liksom villains, så tycker jag att det, det kan funka. Ja. Elektro och, och, och behöver ha med en så liksom. Spider-Man har ju samma lite problem som Batman har, så alltså det är ju liksom skurken som gör Spiderman ja. och, och precis som du sa Robert att dumpar man skurken eller de bara dör och faller av på en gång då, då, då, liksom, då får man bara gräva längst ner sen till trygg hand eller vad fan det blir och bara, åh vilka skurkar finns det kvar <laughs> ja, jo, ja, för Det finns ju så alltså, man Alla kommer ihåg ju alltså, eller, alltså, Ta Batman i världen bara, ja. Riddler, alla de här som finns med i spelen, alla kommer ihåg dem men det finns en kille som är en gammal, gammal, gammal som är typ Quilted Man som har någon jävla såhär, täcke på sig bara. Och, såhär, det kommer inte att vara min Ja, att... <laughs> oh, men... Uh... Eller, oj, oh, vänta, uh, Batmite som är en liten, liten varus som är jätteli... alltså Typ som en liten, liten flygande jävla typ jimmy Cricket liknande grej. Han som är, som är med i Batman-världen. Uh. Det, det kommer inte att vara min eller annan jävla Jag tror vi kan sammanfatta oss här om att... <laughs> <laughs> inte, vi har inte så mycket förväntningar på nästa år. Jag har det, men... <laughs> <laughs> ja, några, men inte. Så, vi, vi kan inte riktigt liksom om så mycket filmer för att det finns inte så mycket filmer. Att visa, jag, jag, jag tror det finns precis det fler kommer att just nu. Ja. Det här, vi jag tror det vi kan fler. bli väldigt lätta överraskade. <laughs> oh, uh, Captain America 2 kommer också. Ja, det är också en film som jag inte ser fram emot helt enkelt. Right. Men uh, ska vi avsluta här och säga yeah, uh, tack för att ni lyssnade på oss. När... Det, var, det, var, det var kul att göra det. Ja, film från till framåt där tillbaka. Det var så länge sen jag såg Glenn på TVrheter. <laughs> ja, faktiskt. <laughs> mm. Ja, mm. ja. Uh, so. ja där kommer Jakob, jag nä ja, jag dissar där kommer närmare nyår antar jag. Det Ja, med de dagarna brukar vi eller innan precis 23:e. Så so, uh, ja. vad ska man säga? God jul, gått mitt och happy konsa Precis um, uh, happy holidays. Precis um, Jule med Ernst. det bra. anyway, all right, det här har varit... Ska vi köra oss ett litet? Det här har varit uh, filmformatet. Right? Eh, Niklas, <laughs> Robert, Erik. Tack och hej. Hej då. Run, run to the TARDIS. We... you talking to me? Jimmy